Вона заснула у чужому ліжку. Це класно. Класно навіть не те, що це ліжко чуже, а те, що вона не пам'ятає, як у ньому опинилась. Не пам'ятає і надзвичайно важливої деталі. Чи відбулося у цьому ліжку те, що повинно відбуватись між чоловіком і жінкою в чужому ліжку? Запитала у свого тіла. Було? Ні? Тіло не знало відповіді. Якщо небесна легкість, відчуття раю на землі, космічної невагомості, в якій зараз перебуває її земна оболонка, говорить правду, то було. Так буває тільки після того, коли було. То чому ж вона цього не пригадує? Це він, мольфар, чарівник, відун, обавник, облесник, заворожив, зачаклував, не інакше. І чому, зрештою, на ній даруйте білизна. Ніколи з нею не траплялось такого, що після ночі кохання вона знову одягла вчорашню білизну. Зазвичай усі ці делікатні речі валяються на килимі біля ліжка. Валя підвела голову. Костюм, акуратно складений, висів на вішаку на дверях шафи. Обматала себе руками, переконалась, що все на місці. І голова легка, й порожня, і ноги, і всі інші частини тіла. «Валю, ви живі?» Насмішкувати голос поруч переконав її у цьому ще більше, ніж власні руки. «Ви живі, цілі, здорові. Ви заснули просто за столом. Мені не залишалось нічого іншого, як перенести вас у ліжко». «І роздягнути?» «Саме так. Ви нічого й не відчули, правда?» «Це у вас професійне?» Не сказав би, не пригадую, щоб нас цього навчали в університеті. А я не пригадую, щоб зі мною таке колись траплялось. Ви часом не володієте даром гіпнозу, Віталію Сергійовичу. Ніде цього не вчився, але, повірте, ця ніч надзвичайно цікавий досвід. Дослід, нарощула Валя. І так можна назвати, погодився Тонков. Та відчуття фантастичне. «Давно забути або й ніколи не пережити?» «У цьому ліжку ще ніколи не спала жінка. Жодна!» – здивувалася Валя. «Жодна! Тим паче така молода і вродлива, як ви!» Валентина остаточно прокинулась. Їй доконечно треба було подіти кудись вчорашній чай. Та вона не знала, як підвестись, як пройти кімнатою під пильним поглядом цього чоловіка видавалась собі не просто схильної до повноти, а то встелезною, незграбною, потворною. «Віталію Сергійовичу, посуньтеся, будь ласка!» Він не відвернувся. Навпаки, провів її поглядом, кознувши по опуклості сідниць так, ніби погладив. «Що за очі в цього чоловіка? Що за очі?» Оце так історія. Мабуть, між ними нічого не було, інакше він не дивився б так і все було б інакше. Не знаю як, але інакше. Холодна вода повернула до дійсності остаточно. Тікати, тікати, чим душ? Валентина хапливо одягнулася. Дякую за чай і... І за все. Про оце все вона подумала вже дорогою. Тонко справді людина особлива. Та у них нічого не вийде. Він – людина іншого світу. Її не зрозуміють Заміж за мента? До того ж, у нього нічого немає Він бідний Голий Ні квартири, ні платні Що ж там у них платять? Порожня кімната, диван, шафа Та йде, мабуть, на його Ні квартири, ні машини Над нею сміятимуться Просто іржатимуть, як цілісінька стайня коней. Мужик без машини – це половина мужика У нього немає машини але він може покласти будь-кого мордою до асфальту, навіть крутого-прекрутого Віктора. Сильний, розумний, вірний. Він відмазав її від тюрми і навіть не взяв за це грошей. Він провів із нею ніч, навіть дві, тоді і в лікарні, і тепер. Відчуття меду і молока, в якому її було скупано без жодного дотику, залишилось з нею. Несправжнє Неможливе відчуття Яке ж солодке Яке ж п'янке